Вона стоїть у черзі до кабінету. Вона ще не знає. Уже скоро я вловлю мить, коли Соломея буде сама. І подарую їй ось цю омріюну надію на те, що все буде чудово. Накрившись ковдрою і залишивши лише малу шпаренку для світла, я лежав і розглядав пігулку. Відверто кажучи, мені було трохи лячно від того, що я намагався зробити. Лікар казав, що ці ліки життєво важливі. Наш єдиний шанс на порятунок. Чи означало це, що без пігулки пацієнт може померти або лише має страждати? Я був готовий витерпіти біль. Це не страждання, а насолода, якщо знати, що в цей час їй стане краще. Померти – це менш приваблива перспектива. Але теж варта того, якщо це заради Соломеї. Я вирішив, що цей варіант навряд чи можливий. Мені в найгіршому випадку потрібно лише витримати до ранку наступного дня. І ось ця мить настала. Рувим пішов до вбиральні, лікар спустився на нижній поверх, а санітар, за його відсутності, чергував уже у напівсні, тихо супучи. Не гаючи часу, я попрямував до Соломеї. Вона сиділа на краєчку свого ліжка, як завжди повільно накручувала локони на свого волосся на вказівний палець і вдивлялася кудись у далечень за вікно. Всю ніч уявляв собі цю сцену, готував якісь слова, а коли підійшов, то, звісно, все, на що спромігся у своєму загальмованому стані, промовити «бери» і простягнути до неї руку з пігулкою. Саломея, якийсь час здивовано дивилась на синю блискучу цяточку на моїй долоні, потім мені в очі, потім знову на пігулку. «Це твоя?» Чути її голос було неймовірним задоволенням. Я кивнув у відповідь. В погляді Соломеї простежувалось питання, чи розуміє я, що роблю. «Це тобі?» Знову тихо промовив. І простяг вільну руку до її руки. Вона її не висмикнула, і, вдруге, в моєму новому житті вдалося відчути її шкіру на дотик. Вкласти пігулку до її долоні виявилося ще більшим задоволенням, ніж я уявляв. Я зробив крок назад, а вона ще якийсь час нерішуче дивилася на синю цятку в своїй руці. Потім вкинула пігулку до рота і прокопнули без води. Ми, певно, так і дивилися одне на одного довго-довго, якби я спиною не відчув пекучий погляд рувима. Він опікав і різав. Не давав змоги залишатися на місці. Довелося озирнутися і піти по усвелетня геть. Але це вже не мало значення. Я зробив те, що хотів. Зробив те, чого не зробив він. Тепер ми із Саломеєю поєднані щирим безкорисним чинком. Таке єднання нелегко розірвати. Воно залишається назавжди. Так принаймні я собі це уявляв. Підійшовши до свого ліжка і занурившись у вогку ковдру, я почав чекати, коли мій стан нарешті погіршиться. До вечора мої сили завжди ставало дедалі менше. А цього разу все мало відбутися іще швидше Я відвернувся в бік вікна, щоб ніхто не бачив Як час від часу моє обличчя змінюється З переляканого на задоволене За кілька годин відбулися певні помітні зміни в моєму самопочутті Що складно було охарактеризувати Я відчув, як кров ніби розтікається тілом Потрапляючи в усі найменші капілярчики під шкірою Зі мною було щось схоже раніше, коли на другий день перебування в лікарні у мене затерпла нога, а потім я її випростав, і все минулося. Однак зараз те відчуття стосувалося усього тіла. Так, ніби я доти весь перебував у затерплому стані, а тепер миттю випростався. Було лячно, але фізичне відчуття здавалося радше приємним. Водночас я помітив, що почав якось дивно чути, чіткіше і ніби гучніше. Згодом стало зрозуміло, що я просто можу виокремлювати окремі звуки у какофонії лікарняного життя та здатен на них концентруватися.